בהצלחה. טוב. איפה היינו פעם קודמת? תשע, לא? נראה לי תשע לא? תשע נכון. כזון, לא? כן, נראה לי כן, אני רוצה תשע עשרה. אה, אל תדבקו. צריכים לרחק סביבה. אוקיי. ראית את השמיים פתוחים, והנה לבן והיושב עליו נקרא נאמן ואמיתי. כולנו הבנו מהשיעור הקודם שמדובר כמובן על ישוע המשיח, נכון? Mm -hmm. בצדק הוא שופט ולוחם, עיניו שלהבת אש על ראשו עטרות רבות. יש לו שם כתוב אשר אין איש יודע אותו מלבדו, אבל אנחנו גילינו שהוא רוצה לגלות לנו אותו, נכון? לא כתוב פה שהוא רוצה לשמור אותו לעצמו, את השם הזה, okay. נכון? והוא לבוש בגד טבול לבדם ושמו נקרא דבר האלוהים. צבעות השמיים יוצאים אחריו, רכובים על סוסים לבנים ולבושים בוץ לבן וטהור. מפיו יוצאת חרף חדה להכות בה את הגויים והוא ירעם בשבט ברזל. הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי צבאות. ועל בגדו ועל ירחו כתוב שם. זה השם שיש. דיברנו עליו והוא מלך המלכים ואדון האדון. טוב, אז כך, למה סוס לבן? למה סוסים הם לבנים? אוקיי, כי לבן, כמובן שאנחנו יודעים שהלבן הוא מסמל הצדקה. כמו שאנחנו יודעים שהבגדים הלבנים מסמלים צדקה. אלה שרחובים אחריו הם לבנים. הוא לבוש, הוא רוכב על סוס לבן, נכון? ומייצג אותו, את הצדקה שלו, אבל הוא לבוש. לא. אדום. למה הוא לבוש אדום? למה הוא לבוש אדום? כי הוא עצמו מסמל את זה, אז למה הוא צריך עוד משהו אדום? כי זה מסמל אותו בעצם, הוא עשה, עשה הטבוח. ובדם שלו בעצם, זה הדם שלו. זה לא, הדם, זה לא דם אחר. נכון? אבל אפשר לראות גם לפי הידיים שלו, לפי הרגליים שלו, לפי... אפשר, למה הוא okay. לא... גם לא למה, למה בעצם, למה בגלל שלו מתואר אדום? <אז> הוא לא מטוהר אדום, הוא לבוש בגד טבול בדם, נכון? כן. יפה. Uh, הבגד הד... שלו טבול בדם. אז מה השאלה שלך? למה בגד טבול בדם? <אז> מכיוון שהבגד מסמל את הצדקה, אמרנו, נכון? והצדקה של אלה שמוכבים אחריו, היא הושגה על ידי הבגד שהוא בעצם טבול בדם שלו. הדם שלו בעצם הוא ה... ה... הבגדים שלהם מכובסים בדם שלו, והדם שלו, שלו הוא טבול בבגד שהוא לבוש. אז דרך הצדקה שלו, מבינה? דרך הדם שלו, הקורבן שלו, הבגדים שלהם הם לבנים. הסמליות של הד... הבגד שלו, שהוא טבול בדם, זה סמליות של הצדקה של אלה שרוכבים אחריו. מבינה? צבאות השמיים. <coughs> טוב, אז בעצם מה נעשה? מראה... כן. מה הוא עשה, על מה שהוא עשה. בדיוק, נכון. טוב. נחסר, אולי מסתכל. דיברנו על זה גם בקטנה. על ראשו עטרות רבות. מה זה מסמל? זה מסמל בעצם את כל ה... המלכויות השאלה כן, הוא מלך המלכים. על כל המלכויות, הוא מלך של כל המלכויות. זאת אומרת, הוא... אין... את רואה לפי השם שלו, מלך המלכים. כן. אז כל העטרות שלהם בעצם הם שלו. ולכן הוא מלא עטרות רבות. אוקיי, אבל... אבל רוצים למוות רק את העולם שלנו. אז למה יש לו עטרות רבות? למה יש לו עטרות רבות? אז אמרנו שכל... כי מלך זה כולם. נכון, מלך מלכי המלכים. יש מלכים, נניח את שלמה, את אבי... היו הרבה מלכים. טוב, למה המלך צריך כתר? למה המלך צריך כתר? זה מסמל את הסמכות שלו. זאת אומרת, הוא הכתר ואת העטרת, זה משהו שניתן לך כסמכות. את יודעת שמלך, הוא לא מייצר לעצמו את הכתר, נכון? מלך מקבל את זה כמשהו שמעיד על סמכות שניתנה לו. ממי ישוע קיבל את הסמכות? הוא בעצמו אומר, אבי, נכון? נתן לו את הסמכות. ועטרות וסמלות מלכות. את זוכרת בספר דניאל פרק שבע? שעם הענני השמיים הגיע אחד דומה לבן אדם, נכון? בא אל מול, מול הכיסא הכבוד של אלוהים. בפרק שבע, בדניאל, mm. לא זוכרת את זה? בואי נפתח. שם מדובר על מלכות, מלכות שלו. נפתח את דניאל. דניאל שבע. מה? מפסוק שלוש עשרה. שלוש עשרה, רואה הייתי בחזיונות לילה. והנה עם ענני השמיים בא אחד דומה לבן אדם ועד עתיק יומין הגיע והובא לפניו שלטון וכבוד ומלכות ניתנו לו, אוקיי? Okay? Mm -hmm. וכל העמים, האומות והלשונות עבדו לו שלטונו שלטון עולם שלא יסור וממלכתו לא תכלה, אז זה ממלכה, לממלכה יש מלך, נכון? Mm -hmm. אז מה המלך הזה? זה מלך לעולמים, הוא לא מלך לתקופה קצרה, הכתר הזה שניתן לו זה כתר עולם אז כל שאר הכתרים שהיו, שיש לו את כל העטרות, זאת אומרת זה משהו נצחי, אין, אין יותר מלכויות. כל המלכויות שהיו, הם בעצם שלו. ומה שבעצם השטן אמר לישועה בלוקס, בפרק 4, הוא אמר לו, אם תשתחווה לי, כל העולם הזה, הוא שייך לי, הוא יהיה שלך. כל המלכויות, כל האלה שמשתחווים לי, בעצם יהיו שלך. ישוע השיג את זה בסוף. בסופו של דבר הוא קיבל לא, את אבל זה. אבל הסרטן התכוונן רק העולם הזה, כן. ויש מלך כל העולם הזה. לא, בסדר, אבל אנחנו מדברים על העולם הזה. התגלות מדבר פה על העולם הזה גם. לא רק... איך אני. אנחנו יודעים שהוא זה שברץ על העולם הזה? אה? איך מה? אה, זה, זה בספר איוב. ספר איוב, פרק א', תפתחי אותו. בואי נגלה שיש עוד עולמות חדשים. ספר איוב, בוא נפתח בפרק א' ונקרא בפסוק שש. ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על ה' ויבוא גם השטן בתוך המים. ויאמר ה' אל השטן מאין תבוא ויען השטן את ה' ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה. אז אנחנו רואים פה שלאלוהים באו מכל היקום ובא גם בציג כדור הארץ. Mm -hmm. אוקיי? הוא מגיע גם לפגישה הזאת. אז מן הסתם אנחנו יודעים שיש עוד עולמות של אלוהים ברחוץ מהעולמות הזה. כן, אבל היה... מי אמר שישוע היה... מי את זה? הכתובים. איפה? ביוחנן פרק א'. יוחנן. יכול להיות שנייה, אבל זה בסדר, אבל זה אצל העולם הזה, אבל מי אמר כן. שזה של... על העולם לא, הוא פרק לא כתב שהוא ברא עולמות אחרים. אז זה מה שאני אומרת, לא הוא מלך על עולמות אחרים. הוא לא מלך על עולמות אחרים. אבל זה מה שאמרת, שיש לנו עטרות רמות גש. רגע, אז מה בעצם הייתה השאלה של למה יש לו כל כך הרבה עטרות? כן. על העולם הזה. הביאה השנייה שאנחנו מדברים עליה, שישוע מגיע עם הסוסים הלבנים והכול, מדבר אך ורם על הבעיה של כדור הארץ, של העולם הזה בלבד. ספר התגלות הוא התגלות של ישוע המשיח בהקשר לישועה של אנשי כדור הארץ בלבד. ספר התגלות לא נכתב על כל העולמות האחרים, הוא נכתב על הבעיה היא שפה, אוקיי? הרלוונטיות של הספר הזה היא התגלות של התוכנית של אלוהים, תוכנית הישועה לכדור הארץ. לא למה, זה לא ספר התגלות בעצם לכל היקום. הספר הזה הוא נועד, גם התנ״ך דרך אגב, כל מה שקרה פה על ספר ההיסטוריה של האדם, שאלוהים ברא. הוא על העולם שאנחנו חיים בו. אז זה אנחנו קוראים ביוחנן א' שהוא ברא את הכול. כתוב בו היו חיים, ואח... לא זה, לא זה, אפ, שלוש, הכל נהיה על ידיו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה. Mm -hmm. אוקיי? זה כמובן קשר, הקשר מאוד ישיר לבראשית פרק אחד. Okay. זה כתוב באותה צורה גם, בראשית היה הדבר. Okay. אתם מבינים? Okay. אוקיי. איך זה שהשם שלנו כתב את זה? אני מרגיש כאילו אני עכשיו נמצא בבחינה בקולג' לא לא, אני לא יודע באיזה שאלה היא אותי עכשיו לא, אבל זה בסדר, זה טוב כי יש הרבה דברים שאני גם צריך בעצמי לחזור עליהם, אבל באופן עקרוני, את יודעת מה, אני רוצה ללמד אותך משהו באופן אה, כללי. אה, כשאת לומדת משהו מהכתובים, אוקיי? אה, תיקחי כמה צעדים אחורה, ותסתכלי, כמו שאת עכשיו נמצאת במוזיאון, ואת נכנסת לחדר איפה שיש תמונות, את מתקרבת לתמונה מסוימת, וככל שאת מתקרבת אליה יותר, את רואה יותר פרטים. זאת אומרת, את מתמקדת באיזשהו פרט שמאוד מוצא חן בעינייך בתמונה ואת חוקרת אותו, אבל כדי לדעת על מה התמונה מדברת, את לא יכולה לסתכל כל כך מקרוב להגיע, להסתכל, את חייבת לקחת כמה צעדים אחורה, ואז את מבינה בעצם באיזה קונטקסט הפרטים שהסתכלת עליהם מדברים. אז דרך כשאת עובדת מדבר אלוהים למה אני הולך לקחת כמה צעדים אחורה? מכיוון שאת צריכה, הכל, מה שבעצם אלוהים רוצה לגלות לנו, קשור לתוכנית שלו. התוכנית שהספר הזה הוא ספר תוכנית הישועה לאדם. מההתחלה ועד הסוף. הסיפור של אלוהים, איך הוא עושה את זה, מי קשור לזה, מהם המכשולים, מהם המטרות, כל, הכל, הכל כתוב בספר הזה. ואם יש לך שאלה בקשר למשהו שקשור לתוכנית הזאת, תקחי כמה צעדים אחורה רוחנית ותסתכלי על התמונה ותראי איך זה מתקשר לתמונה הכללית, אוקיי? כמו שלדוגמה היה לנו את השאלה הזאת, למה הבגד שלו היה אדום. אז את חייבת לראות את זה בקונטקסט של התוכנית, אחרת אין לזה שום טעם, כאילו אנחנו לא לוקחים כל פסוק או כל פרק בפני עצמו מנותק yeah. משאר הדברים, זה חייב להיות אה, קשור לתוכנית. חייב להיות קשור לתוכנית. אז זהו, אז זה עצה כאילו שאת יכולה לעצמך אפילו לגלות דברים שיש לך שאלות קשות. הלאה, בואי נמשיך. זה כשישועה מגיע בעצם? מה? ביותר של ישועה. מתי? ב-19. כן. כן, נכון. אבל עם האישי יוון שלו. לא, לא, הסוסים הם, אמרתי לך שהם מתארים מלחמה. בעצם הסוסים הם סמל. הסמליות כאן היא מאוד חשובה להבנה מה בעצם ישוע רוצה לעשות. הרי אלה שרוכבים איתו, שמגיעים, אז בעצם הביאה השנייה שאנחנו מדברים עליה כאן היא עדיין לא התרחשה, עוד לא התרחשה. באלה שיבואו זה בעצם רוכבים אחריו, אלה שבוא נגיד אנחנו מדברים על צבעות השמיים, נכון? אז צבעות השמיים בעצם שבאים איתו זה הביאה השנייה, אוקיי? הם לבושים בוץ, אבל מי, מי, מי ישוע חוזר בביאה השנייה שלו? איזה ביאה שנייה אנחנו מדברים? <מח> אבל אלה לא המלאכים, צבעות השמיים. <מח> מי מגיע איתו בעצם? מי אלה שלבושים בוץ? <מח> <מח> הצדיקים, <מח> הצדיקים, <מח> נכון? הם, <מח> בעצם זה הקהילה שלו. אלה שהכלה היא לבושה בוץ לבן וטהור, נכון? אנחנו <מח> למדנו <לכולם מח> מה? זה לא מדבר. לא, אני לא מדבר על הביאה, זה שהוא מגיע בעצם לקחת את הצדיקים. לא, זה השלישית. כן, בדיוק. יוצא... למה לא, לא מפיו קודם כל? כי הוא דבר אלוהים. אה אוקיי, אוקיי. חרב חדה זה דבר אלוהים, נכון? Okay. מהפה שלו, מהפה שלו, הוא okay. מה שהוא אומר. אז הנה זה כן מוכרח אז שבט, זה אומר ששבט זה דבר אלוהים okay. גם. הוא יראם בשבט ברזל. Okay? מה זה נקרא לראות מישהו בשבט ברזל? יכולים לבדוק את זה, כתובים, ואז נראה על מה מדובר. لا, מה זה נקרא אה, לראות מישהו בשבט? זה מטה, נכון? כמו... זה מעיד על סמכות. כן, אבל זה ברזל, אז זה כבר פחות חסד, החסד נגמר, אין חסד, זה ברזל. אה. חסד היה, השמר נסגר, הש, שערי, שערי, שערי החסד נסגרו. שערי החסד נסגרו. שערי החסד נסגרו. ואז מה? נו? אבל הוא צריך לראות אותם? כי זה כבר בשבט ברזל, זהו. כן, הוא צריך לשפוט אותם. אוקיי, תפתחי בהתגלות שתיים. התגלות שתיים, עשרים מה, אמיר, עשרים ושש, על מה מדובר פה? על הכספים לאישיים. התגלות. לא, לא, אבל... בסמליות אחרת. המנצח ושומר את מעשיי קץ, אני אתן לו סמכות על הגויים, אוקיי? ויראה אותם בשבט ברזל, כי כלי חרס ינופצו. כשם שגם אני קיבלתי סמכות מאת אבי, ואתן לו את כוכב השער. אז את רואה שפה מדובר על סמכות. השבט ברזל הזה, גם בכתובים מדובר על שבט כסמכות. למשל, את יכולה ללכת לברכה של יעקב, שבט, זה גם אחד כמובן שזה שבט כמו שבט יהודה או שבט... Yeah. אבל בואו נראה איזה שבט אבל אם אתה מסתכל על פרפת, הוא ייתן להם סמכות לראות אותם בשבט. נכון. לא, אז מה, הוא ייתן להם סמכות לראות אותם בסמכות, זה לא... אבל אם, למשל, בראשית פרק 49, פסוק 10, כתוב, לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. נו, הנה, זה חוק. מחוקק, נכון. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו, עד כי יבוא שילות. אז הנה, זה ממש מתאים למה שאנחנו עכשיו קראנו, על השבט. עכשיו, למה ברזל? השבט הוא בעצם הסמכות שאלוהים שולט בעולם. הוא שולט עליהם בזה. אבל איך אנשים בעצם נכנעים לסמכות הזאת? מרצון או בכוח? כי בעצם, מה זה שבט ברזל? שבט ברזל, כמו שאנחנו אמרנו, זה בכוח חזק מאוד, נכון? זה לא שהוא מרביץ להם עם השבט הזה, אבל הסמכות שלו, שבט ברזל, בעצם, מה שהוא בעצם אומר, זה שהוא יראה אותם עם סמכות מאוד מאוד גדולה. אבל הסמכות שלו באה מהכתובים. נכון, על זה אני מדבר, על הכתובים. אוקיי, אז הכתובים, זה שלו. נכון. השבט ברזל, כן, על איזה שבט את, כאילו, חשבתי לא, כי הבאה אומרת שזה סמכות, ואני אומרת שזה ככה. זה, הסמכות שלו, היא חייבת להיות כתובה, מוכרחה. הסמכות שלו היא בעצם דברו. סמכות חייבת להיות משהו שהוא אה, חתום. למה אלוהים כתב את עשרת הדיברות עליהם? בעצם המילים שלו, המחשבות שלו, המוסריות שלו, הרוחניות שלו, כל מה שהוא, האופי שלו, הוא... יצא בצורה כזאת על אבן, נכתב, על אבן, נחרט באבן, אז זה, זה השבט שלו, זה הסמכות שלו, מבינה? דברו הוא הסמכות שלו, הרוח שלו, רוח הקודש שלו, מבינה? אז זה בעצם מה שכתוב ב... נכון, שבטך ומשענתך, המה ינחמו. כן, אז yeah, שלך בעצם. Yeah. בואי נחשוב על זה רגע, שבטך ומשענתך. אני לא בטוח שזה באמת הייתה הקבל של דוד. בעצם דוד מדבר פה על שבט נכון כסמכות, אבל כרצון אלוהים יותר. כרצון אלוהים במובן, במובן של זה. מה שיהיה. נכון, אבל למשל אם קורה משהו בחיים שלך שהוא לא נעים, משהו שהוא כואב, או... אז זה, זה שבט, כמו שוט. אוקיי? Okay? ויש משענת, שזה נחמה, שזה משהו שהוא נעים בחיים שאתה מקבל. אז מה שדוד בתהילים 23 רוצה להגיד, שבעצם 10. מה שהוא מרוצה זה שאלוהים איתו. שמה שקורה בחיים שלו בעצם, אם זה נעים או לא נעים, זה מנחם אותו. זה, זה לא שרק מאלוהים, הוא... לא אכפת לו איך, מה הנסיבות של החיים שלו בעצם. הנסיבות של החיים יכולות להיות נעימות ולא נעימות, אבל הוא אומר, מה שבעצם אני... חשוב לי, זה שאתה איתי, נכון? כי אתה עימדי, זה, זה, זה הקונטקסט של הפסוק, נכון. כי אתה עימדי, שבטך ומשענתך המה ינחמו לי. אז זה מה שהכי חשוב לו, שהוא נמצא איתו, ואיך הוא נמצא איתו? בכל הנסיבות, בכל חייו, וזה לא משנה אם זה חיים קשים או קנים, הוא נמצא איתו. אז יש בזה משהו שקשור כמובן לדברו של אלוהים. Mm -hmm. הסמכות של אלוהים עליו, הוא מקבל את כל מה שאלוהים נותן. יש כאן איזה קשר מאוד מאוד חזק בין כל הדברים ביחד. הסמכות, דבר אלוהים, הרצון שלו, ההימצאות שלו, הנוכחות שלו, כל זה ביחד. מבינה מה אני רוצה להגיד לך? דבר אלוהים, mm -hmm. דבר אלוהים הוא חי ופועל. Mm -hmm. זה לא משהו שרק אמרו לך. זה, זה, או ששמעת עליו, או שקראת עליו, איפשהו. זה, יש לו כוח מעבר ל, למילים כתובות. הכוח של דבר אלוהים הוא בעצם בסמכות של זה שאומר אותו. <laughs> אבל מה שאני רוצה להגיד לך, לא, למשל, אני יכול להגיד לך הרבה דברים, אבל העובדה שאני אומר אותם, היא לא נותנת להם כוח מיוחד בגלל שאני אמרתי. אבל, אלוהים הוא אחרת, הדברים שהוא אומר גורמים לשינוי, והיא אומר אלוהים יהיה אור, מה יהיה אור, זאת אומרת, התוצאה, פקודה והתוצאה, אז גם מה שדוד כאילו מתכוון, השבט, הסמכות של אלוהים, הדבר של אלוהים, כל הדברים האלה ביחד, זה בעצם מה שהוא רוצה בחיים שלו, אם זה קשה או קל, לא משנה, שבט או משענת. אז כאן, אנחנו רואים שבעצם ה... חמש עשרה, מפיו יוצאת חרף, חזרת דבר אלוהים, והוא יראם בשבט ברזל. אז מה זה משענת? מה המשענת פה? לא, בתהילים. בתהילים? מהי המשענת? המשענת בעצם זה הדברים הטובים שקורים לך, שאתה נשען עליהם, או חלק פחה. דברים שאתה נשען עליהם, אוויר לנשימה, כוח, כל מה שבא מאלוהים, זה המשענת, אתה נשען עליהם. על שבט גם נותן שבט זה מה ש... כמו... שבט, מה שקרה לאיוב. נכון, משענת. Okay? קיבל לטמה, ומשענת זה העובדה שהנחמה של אלוהים נותן לו, הכוח שהוא נותן לו, זה שהוא יכול ל... לאכול עדיין, זה יכול לנשום, אחרת, אחרת השטן ישמיד אותו לגמרי, מבינה? אבל השבט בעצם זה מה שקרה לו. טוב, מה זה דורך גת היין? הוא דורך גת היין של חרון אף, זה גם אנחנו צריכים להבין את זה בקשר לשאר המקומות שזה מצוין. <laughs> דורכת גת היין של חרון. עכשיו בואי נראה איפה זה עוד, אנחנו נוכל להבין את זה. תכף אני אגיד לך איפה זה נמצא. שנייה אחת. איזה שאלה? נפתחים ב... ארבע עשרה. מה נגד? כן. תורה של המלאך השלישי, mm -hmm. נכון? מפסוק תשע, מלאך אחר שלישי ואחריהם וקרא בקול גדול, כל המשתחווה לחיהו ולצלמה ומקבל תו על מצחו או על ידו, גם הוא ישתה מיין חרון אלוהים המזוג בכוס זעמו ואיננו, ואיננו מהול, אוקיי? <coughs> אז זה בעצם מדבר על יין של חרון האלוהים. מאיפה הגת? מה זה הגת בעצם? מה זה גת? את יודעת מה זה גת? איפה <ש> שדורכים <ש> את היין, נכון? הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי דר. מי זה הוא? אגב, מי דורך את גת היין? נכון, הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי צבאות. עכשיו, יש את זה גם בנביאים, את, אותו, את אותה תמונה. מדובר על בבל בעצם. אז בואו בוא נראה את זה. כתוב, אני אגיד לך ems um. What are the courses that learn? What are the courses that learn? What are the courses that learn? Yeah. That's yeah. yeah. it. Okay. Uh, תפתחי, אוקיי, okay. תפתחי את קודם כל ירמיהו פרק 25, uh, 25. מה כתוב שם? החמא, מה זה חמא? לא חמאה, חמאה, אוקיי, חרון, okay. זה, אותה, אותו חרון זה אותו דבר, חרון וחמאה, זה אותו דבר. אוקיי. את שמה לב שיש כאן את ה... אותו דבר, מה שבעצם ישוע קיבל פה לאפרו. הוא לוקח את היין של חרון אף אלוהי צבאות. אוקיי? הוא דורך את גת היין. זה מסורר בעצם את הגורל ואת הכל, כמו שישוע היה צריך לשתות את הכוסת. אז יש איזה עוד אחד, למשל, אה הנה, חמישים תפתחי. מה? ירמיהו, סליחה. ירמיהו חמישים ואחת מה כתוב שם? המש... איפה הם? בבל ביד אדוני מסכן את כל הארץ ממונה שאתם רואים על כן זה כבר זה כוס אחרת נכון? זה הכוס של בבל נכון? הכוס הזאת מה יש בכוס הזאת של בבל? לפני זה כתוב נוסו מתוך בבל ומלטו איש נפשו ואל תדמו כי עת נקמה היא לה גמול הוא משלם לה אוקיי, okay, פתאום נפלה בבל ותישבר, הללו עליה, קחו צרי למחובה. זה בדיוק התיאור גם שמתוארת בהתגלות שמונה ב... עשרה. התגלות שמונה גם, גם כתוב על הכלוס של בבל. הנה. אחרי כן ראיתי מלאך אחר יורד מן השמיים, רבה היה סמכותו וה... והארץ יעירה מכבודו, הוא קרא בקול חזק ואמר. נפלה נפלה בבל הגדולה, שמה לב שזה ממש מתאר את מה שכתוב בשמונה, בירמיהו הוא איש חמישים ואחת שמונה. נפלה נפלה בבל הגדולה והייתה למעון שדים ולבית כלא לכל רוח טמאה ובית כלא לכל עוף טמא ומאוס, כי מיין חרון תזנותה שתו כל הגויים. זה גם לפסוק שבע בחמישים ואחת ירמיהו. Okay, כוס... עכשיו, מה זה עכשיו, הנה, אחרי שאנחנו קראנו גם את של אלוהים וגם את של uh, בבל, אז מה בעצם מסמל את הכוס היין? מה, מה זה היין הזה? מה זה בעצם מסמל? למה דווקא יין? מה יין אמור לתת בעצם? מה יין גורם? משתלט על ה... נכון? Mm -hmm. אז uh, יש את היין uh, של בבל, נכון? ויש את היין של חרון אלוהים, אוקיי? אז שני הסוגים האלה של היין בעצם אמורים לגרום לעשות משהו. מה גרם היין של בבל? מה הוא גורם בעצם? כתוב פה. מי אין חרון תזנותה שתו כל הגויים? למה חרון? מה? זה יין חרון תזנותה? מילא יין תזנותה, למה חרון תזנותה? חרון, מכיוון שהיא לא עושה את זה מתוך... כוונות øh, øh, עדינות ונחמדות. חרון, את יודעת מה זה חרון? נכון. זה מה? את יודעת שאנחנו קוראים את התיאור הזה, בוא נקרא במפי שבע ותבין את זה יותר טוב בעצם. אחד משבעת המלאכים נושא שבע הקערות בא ודיבר איתי, בו הוא אמר, אראה לך את משפט הזונה הגדולה, היושבת על מים רבים. זאת בבל, אוקיי? אשר מלכי הארץ זנו עימה ושוכני הארץ השתכרו. ממה הם השתכרו? מ... מיין תזנותה. אוקיי? Okay? Uh, שימי לב, אנחנו ממשיכים בפסוק 4, יש את התיאור של בבל. האישה הייתה לבושה בארגמן ושני ומקושטת בזהב ואבן יקרה ופלינים בידה, מה יש לה ביד? כוס זהב מלאה תועבות וטומאות תזנותה. אוקיי? Okay? ועל מצחה כתוב שם סוד, בבל הגדולה אם לזונות ולתועבות הארץ. ראיתי את האישה שיכורה מדם הקדושים ומדם עדי ישוע. אה, אוקיי, תראי, אז מה שאנחנו בעצם אה, רואים פה... אז היא התבלברה, היא לא הבינה אה, מה זה נקרא תזנותה? תקשיבי לי, מה בבל עושה? בבל אה, היא בעצם נותת את היין שלה לכל שוכן, למי שמוכן לשתות מהיין הזה, נכון? Mm. יפה. מה גורם היין הזה, השכרות הזאת? Mm. התרחקות מאלוהים mm. ועבודת אלילים, אוקיי? Mm. עבודת אלוה... אלילים בתנ״ך תמיד זה קשור ל... לזנות. Mm. ויזנו בני ישראל עם בנות מואב. זה לא רק שהם שכבו איתם, אלא שהם הלכו, נצמדו לבעל פה נכון? והתיאור וה... הזה של לזנות, זה ללכת לעבוד אלוהים אחרים. והיין של בבל, זה מה שאת רואה מסביב. זאת אומרת, זה מה שאנחנו אה, רואים מסביבנו. תעשיית הבידור לדוגמה, אוקיי? Okay? זה משפיע על המוח לגמרי. גם הוא חדשה. הכל, הכל משפיע. בעצם מה שבבל רוצה זה להשתלט על המוח כדי שאנחנו נתרחק מאלוהים ונעבוד אלוהים אחרים. איזה אלוהים? של העולם. נכון? האלוהים של העולם הזה רוצה שאנחנו נשתחווה? לא. זה מה שהוא אמר לישועה, הוא רוצה שאנחנו נעשה את זה, כמובן. עכשיו תשימי לב מה בעצם אלוהים הכין לה. בפרק 16, פסוק 19, סוף פסוק, חלק השני של פסוק 19, כתוב, וזיכרון בבל הגדולה עלה לפני האלוהים לתת לה מה? קו שיין חרון אפו. בעצם הדרך שאלוהים מטפל בבבל היא על ידי הסמכות שלו. <coughs> בעצם מה זה יין חרום אפו? מה הוא בעצם רוצה, משיג בזה שהיא שותה מהיין הזה? מה בעצם היא שותה? <coughs> למה זה מתואר דווקא בצורה של כוס יין? כמו שקראנו בירמיהו. <coughs> <coughs> כוס זהב בבל ביד אדוני משקר את כל הארץ מי אינה שתו על כן התחללו זה פסוק שבע יש הרבה תיאורים של שתייה של כוס יין פסוק שזה מצויין הקוראן נכון, הנה תקחו, תקחו לדוגמה את ישעיהו. בעצם מי, ש, מי שהולך נגד אלוהים, ובעצם אלוהים מתאר את זה כאילו שהוא ישתה מתוך הכוס הזאת, לא רק בבל. דרך אגב, הוא אמר את זה גם על ירושלים, תפתחי את ישעיהו חמישים תשימי לב שזה מה שקרה. לה. סוג 17. מה כתוב? תראה לך, שתית, מצית, אוקיי? סגרי 22. ריב הנה, קחתים, הוא בעד כוס חמתי. לא תוסיפי, לא תוסיפי לשתותה עוד. אוקיי, mm -hmm. okay. yeah, okay, אז הוא מתאר, מתאר גורל. הוא נכון? מתאר בעצם את מה שקורה, תוצאה שקורית לאדם כתוצאה מהתרחקות שלו לאדם. הוא שותה בעצם את מה שהוא מגיע לו. לדוגמה, אני יכול לתת לך, לעשות לך קשר ישיר למה שקרה ל... לאלה שנשארו מחוץ לטבע בנוח. הם שתו כוס התרעלה, באמת לכולם. מה שקרה לאנשים בסדום, הם שתו את כוס חמתו של אלוהים. מה, מה בעצם רוצה להגיד? שיש לאלוה... אלוהים הוא אקטיבי בקשר לגורל של האנשים. לטוב ולרע. את מה אני רוצה להגיד לך? אלוהים לא משאיר את זה ליד המקרה שאנשים ימותו. או שההתרחקות שלהם ממנו היא בעצם מגזר דין שהם מטילים על עצמם. הוא נותן להם בעצם לשתות את מה שהם ביקשו. Okay. נכון? ומה שאנחנו גילינו שהכוס שנקראת בבל היא גם ביד שלו. זה, זה נשלט ביד שלו במובן הזה ש... הוא רק עם הרשות שלו בעצם בבל יכולה לעשות את זה, השטן יכול לעשות את זה. כתוב כוס בבל ביד אדוני, ביד שלו. Okay. איפה mm -hmm. זה היה? איפה זה? הנה. כן, ירמיהו. 51-7. בדיוק ככה כמו שאמרתי לך, כתוב. בבל מתוארת ככוס זהב בידיים של אלוהים. נכון? נכון? זאת אומרת, היא לא, הסמכות שלה היא מוגבלת. לא, כן, אבל כוס זהב? בבל. כוס זהב של בבל. לא, לא, כוס זהב בבל, לא של בבל. כוס זהב בבל. בבל היא כמו כוס זהב. שמיינה? היא משקרת כל הארץ. כוס okay. זהב בבל ביד אדוני. משקרת כל הארץ. אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, מיינה? מה, מהיין של הכוס הזאת שתו גויים, על כן התהוללו גויים. Mm -hmm. ופתאום נפלה בבל ותשבר וכל מה... בקיצור, אז okay. זה היה... אז בעצם הוא את גת היין? למה הוא דורך? ما? למה הוא? למה הוא דורך? ולמה הוא דורך? ולמה הוא משותף נדור? אני חושב יהיה יין צריך לדורך הגת. הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי צבאות. אז לאשוע יש את הסמכות בגלל שהוא גם וגם אמת. אז כאן זה האמת. מה שבעצם את אומרת ואת צודקת, שבעצם יש כאן גישה אקטיבית למשהו שלא קיים קודם ויש לו את הסמכות לגרום שיהיה קיים. היין הזה זה לא משהו שניתן לו, הוא גורם לכך שהיין הזה יהיה. יהיה, נכון? זאת אומרת, הוא, במילים אחרות פה כתוב שהוא אלוהים, אוקיי? הוא לא יכול, הוא לא יכול להוציא את חרון אף אלוהי צבאות בלי סמכות לעשות את זה. הוא לא יכול. הסמכות היא חייבת להיות מאלוהים. במילים אחרות מה שאני רוצה להגיד לך זה שישוע המשיח כאן הוא בעצם בסמכותו מוציא לפועל גזר דין. הוא שופט במילים אחרות. הוא מגיע לפה כמו שופט, אוקיי? לפה. הוא דורך, הוא, הוא, הוא מביא את גזר הדין. גזר הדין זה חרון אפו של אלוהים. Okay? חרון אפו של אלוהים הוא יוצא מתוך מעשה פעילות עם כוונה של ישוע, זאת אומרת הוא מוציא את זה לפועל, הוא מוציא את גזר הדין, הוא לא מקבל את גזר הדין ממישהו אחר, הוא השופט, זה כאילו במילים אחרות הוא אומר אני אלוהים, אחרון אפי, הרי את יכולה לשאול שאלה כזאת, אם לפני זה אלוהים אמר אני אתן לכם מהיין שלי, אוקיי? חרון אפי, מאיפה הגיע זאת הידון? בצורה סמלית אפשר להגיד שאלוהים דרך את היין הזה והגיש אותו, נכון? נכון. יפה. אז פה ישוע בעצם אומר, אני אלוהים. אני זה שאני יכול את הסמכות שלי, את גזר הדין, אני מוציא. יש לי את הסמכות לגזור דין. אבל יש פה משהו, יש פה, הוא דונך את הגד, זה לא... מה יגנת זאת? יפה, זה מה שאני אומר. הגת הזאת הרי, הכל פה מדובר על סמליות. מבינה, זה סמליות, אלוהים הוא לא באמת גת של יין, שצריך לדרוך עליה כדי שיצא ממנה. אז לכן פה אנחנו מדברים על סמכות, להיות שופט. טוב, אבל נגיד חרן אף פנה. כן, אבל תשימי לב שפסוק 16, הוא בעצם נותן לך זאת אומרת, נותן לך חותמת, חותם, זה פסוק חמש נכון. ועל בגדו ועל ירחו כתוב מלך המלכים ואדון האדונים, זה אלוהים. אוקיי, למה על בגדו ועל ירחו? על בגדו ועל ירחו. למה על ירחו? על בגדו. גם על בגדו וגם על ירחו. שתי מקומות. כתוב שם מלך המלכים. למה על שניהם? למה זה לא נגיד יד ומצח, כמו שזה אצל האנשים. אוקיי, תראי, על הירך, למה ירך, עוד פעם, תראי, חייבים לתת לדבר אלוהים, לתרגם את עצמו. אנשים שקראו את זה, את התנ״ך, מה אתם עושים כל הזמן לא, חשבתי, אני חשבתי שש ועשרים, אחרי עשרים אמרתי, מה זה כבר שש? אה, לא, חשבת שאנחנו, לא, יש לנו עוד ארבעים. כן. תראי. כשאנחנו נותנים לדבר אלוהים לתרגם את עצמו, אז אנחנו מבינים את זה טוב יותר. עכשיו בואי נעשה תרגיל כזה. מי כתב את עיגאלו? כתב אותו בן אדם שהספר היחיד שהיה לו לנקודת מבט זה היה דבר אלוהים, התנ״ך, נכון? לא היה לו שום דבר אחר. והדברים שכתובים פה חייבים להיות בקשר עם מה שהיה כתוב לפני זה, כמו שראינו עכשיו, כוח בבל, כל זה, הכל, הכל נכתב לפני זה. כשאנחנו מבינים משהו על ירך, אנחנו צריכים לראות איך, איך זה בעצם מתייחס למשהו שהיה כתוב לפני. חייב להיות, מה שאני רוצה להגיד, שמה שכתוב פה בהתגלות זה משהו שחייב להתאים למשהו שכה, שהיה ב... תנ״ך, חייב, כי אין, אין פה דברים חדשים, ירושלים ובבל, ירושלים ובבל, ירושלים, הזמן אין יישוע גל, מי? חנ"ל, לא, בסדר, ישוע לא אמר שום דבר שלא קשור לא, בסדר, לא, זה לא מה שאני אומר, שאני לא, סיכר, לא, לא, אבל הוא לא, את יודעת מה, מה שאני אה, רוצה להדגיש, שישוע אף פעם לא חרג במילימטר ממה ש... כתוב בכפר אלו בתנ"ך. כן, אני איתו, אז אם נסתכלים על מה שהוא אמר, מה שהוא עשה, ועל ניסו לזה, אז אפשר גם לקרוא את זה. מבחינת שיחנן ידע גם את זה. כן, כן. אבל לא הייתה אז ברית חדשה. לא הייתה, אבל מבחינתנו, זה מה שכתוב בארבע הבשורות, זה מה שיחנן ראה גם. כן, הוא ראה את זה, נכון. אבל מה שכתוב בארבע הבשורות, מתאים באופן מוחלט למה שכתוב בתנ"ך. נכון, נכון. אז צריך למדוד את זה לפי מה שהיה כתוב לפני, כי ישוע לא שינה כלום, הוא אמר. עד שהכל יתקיים, שום דבר. אז אם מדברים על ירך, בואו נראה. איפה אבל ארוויץ' כזה נו, אנחנו מקל לישוע בשביל שהוא ימות. הוא מת לפני, אבל כאילו ש... מה זאת אומרת? איפה מה? שלמקרה חרום אם הוא לא מת, אז נתנו לו... לישוע? אה, זה לא היה מכה. זה היה... קירה. קירה. אז זה היה פה. כן. אז זה לא היה בירך. לא, לא, לא. זה לא היה בירך. איך אפשר להרוג בן אדם בקירה בירך? להם שברו את השוקיים, את יודעת למה? בשביל למשוא. אוקיי, סברו להם שוקיים. כן, כדי שהם ימותו. אבל כשהם באו לישוע ורצו לשבור את שוקם, הם גילו כבר שהוא... ואז יצא דם ומים. ואז כדי לוודא שהוא באמת מת, תקעו לו את החנית, וכשהוציא את החנית אז יצא מים ודם, אוקיי? Okay? אומרים שזה, שזה... כמו התקף לר. מי אומרים? אומרים, זמן ודם וכמו. כן, אבל זה לא, זה לא, זה לא, לא, נגיד זה שזה... מצער, אולי, אבל לא... תראי, מה הפואנטה פה, פה להגיד את הדבר הזה? למה? שמצן, לא, לא רק מצן, מכל הקיץ, זה היה <laughs> בלי כן, אבל זה משהו פיזי. פיזי, <laughs> נכון? כן. Okay. Okay. Uh, אין לזה משמעות uh, okay. מוכנית מה, מהכיוון של... אבל יש סיבה שזה כתוב. Oh, זה נכון. אבל אנחנו צריכים להבין מה, מה בעצם... מה, מה יכולה להיות המשמעות האמיתית של זה? מה, מה זה בעצם יוצא מים? <laughs> בשביל. בשביל. בשביל. <laughs> אבל למה צריך לצאת מים? כי זה, כי זה פיזיולוגית פשוט. אבל אנחנו פה בוא רוחנית. אין לזה שום משמעות אם זה פיזיולוגית. פיזיולוגיה זה לא, אין לזה משמעות. אבל יש לי איזה, אתה יכול לראות למה זה קרה? אני יכול לתת לך רעיון, אולי זה יכול לעזור. מה משה עשה לסלע במדבר? הוא נכון? הוא היכה זה אותו, זה גם שההוא לקם אותך אני, זה כמו להכות נכון? מה יצא ממנו? מה? אוקיי. ישוע הוא עצור, נכון? Mm -hmm. בסדר, אנחנו יכולים להסתכל על זה מבחינה סמלית. כן, מבחינה סמלית, אבל מבחינה פרקטית זה היה... בכל זאת, מבחינה רוחנית זה מתאים, כי אם הוא המשיח והוא עצור, <laughs> ויצא מים במדבר, אז להראות כן, שזה זה... המשיח בעצמו. אבל זה גם משהו הוכח מדעי, זאת אומרת זה משהו שכן מדעי, נכון? לא, אין בעיה. זה לא אם, את, אם את מעדיפה לחשוב על זה מבחינה מדעית, אבל זה גם נוחני! למה? בגלל שאם באמת זה היה מזה שהוא לא היה עם אבא שלו, אז זה גם דברים שאנחנו יכולים להסיק. אוקיי, שלך, בסדר. כל אוקיי. כך לא יכל בלי אבא, זאת אומרת כל כך היה חסר לו. מה? את <צוע> היחסים עם אבא שלו. למה זה קשור למים? זה מה, אפשר להגיד את מה שאתה אמרת, <אז> שזה סמלי, וזה בסדר, זה נכון. Okay, אוקיי, אני, אני פשוט לא, לא חקרתי את הנושא הזה, למה יצא מים. אז uh, אם את אומרת שזה קשור ליחסים של ישועה עם הקביב של השמיים, אני לא רואה הקשר בינתיים, אבל קשר פיזיולוגי, את אומרת, שזה קשור ליחסים שלו עם... אוקיי, okay, אם האמת שאני נקרא מרוב תא... <אז> עכשיו אני מבין לעצור. <תודה> אוקיי, אז מה שאת אומרת בעצם נשבר ליבו, בקרבו, מצער. מצער, נכון? אז זה שהוא צעק אלי, אלי, למה שווקתני? כשליבו <קיד> נשבר מצער, אז זה היה התקף לב. אז הוא מת מתקף לב. יכול להיות. הוא רואה את ממשהו, פיזיולוגית גם. אז זה היה זה, אין לי שום בעיה עם זה, כאילו אני... זה לא כל כך חשוב. זה לא התאבד, אלא נסעו. אני רוצה לא להגיד לך, לך, לך דווקא הנושאים האלה, הכניסה לתוך הנישות הקטנות האלה, אני פחות אה, מתעמק בדברים. למה? כי אני יותר מתעמק בדברים שקשורים לתוכנית הישועה שלי. <אח> אולי, באיזשהו <אח> לינק אה, בסדר. זה לא, זה לא משהו שהישועה שלי תלויה בו, למה, אני, לא, איך הוא מת. או ממה הוא מת, או מה, מה גרה ב... אבל זה, זה כל דבר, גם אתה יכול להגיד את זה על נזר, אבל כל דבר שטוב בזה, זה... למה זה נזר? כי על כל פרט קטן, כי אני יכולה לראות את תוכנית הישעת של אלוהים. כן, אבל אני, אני אומר שזה לא קריטי עם ההבנה שלי. מה שאני רוצה להגיד שיש לנו הבנות שאנחנו חייבים להבין אותן בקשר לתוכנית הישועה של אלוהים. חייבים. על תורת הקורבנות, כל הדברים האלה שאנחנו, אם לא נבין אותם, לא נבין לאן אנחנו הולכים. זה לא, זה לא. זה לא. זה, מ... איך, מה זה, זה, זה המים זה. שיוצאים לו מהזה, וזה תלויה הישועה שלי. טוב, גם בתורת הקרבנות היא לא... היא כן תלויה. אבל זה תורת הקרבנות. זאת לא תורת הקרבנות. הקרבנות. אם יצא לו מים מהגוף, בזה הישועה שלי לא תלויה. זה יכול להעשיר. כתוב בטבננו זה חשוב. לא, לא, אני לא אמרתי שזה לא הכי חשוב, אבל הוא לא הכי חשוב, אוקיי? יש פרטים קטנים שאנחנו יכולים אה, להעשיר את החיים הרוחניים שלנו ולחשוב עליהם, אבל בזה לא תלויה הישועה שלנו. זאת אומרת, לא, זה, זה, פרט, זה פרט קטן, למשל, למה לשאול אה, היה לו קוץ בבשרו ולא היה כתוב מה זה הקוץ הזה? תתחילי לחקור את זה ימים, שנים, חודשים. אופי, אבל לא היה כתוב מה זה הקראתי, זה? לא כתוב, למה יצא לו מים. אבל זה מוכח מדעית? שמה? שזה התקף ל... מוכח מדעית? ש... אתה יודע זה התקף ל... טוב, אם זה... רגע, ואז מה זה תרם לך מה זה תרם לך? בסדר, אז נניח שאת צודקת, נו, אז מה? אז זה אומר שזה מנה שכמו שהוא אולי יכול להיות לי... מה זה לא יכול? לא יכול, אפשר להגיד, להיות בלי אלוהים, שגם אנחנו יכולים להיות בלי אלוהים. אוקיי. את יכולה להבין את זה גם מ... בסדר, מי הרבה מקומות. זאת אומרת שאת בעצם לוקחת את המקרה הזה שיצא לו מים כבעצם לינק, קשר ליחסים המושלמים של ישוע עם אלוהים. שברגע שהם התנתקו, נשבר ליבו בקרבו, וההוכחה לכך היא הוכחה מדעית אפילו, שיצא לו מים, שזה קרה. בסדר, זה אבו. אוקיי, בסדר, זה <laughs> בסדר, אני יכול לקבל את זה. <laughs> לא חשבתי על זה אף פעם בצורה הזאת, אבל זה מאוד מעניין. <laughs> אם אנחנו מדברים על ירך, <coughs> בתנ״ך מדובר על uh, uh, שני מקומות מאוד חשובים בקשר לסמכות, אוקיי? Okay? <coughs> וסמכות, כן. ירך וסמכות. עכשיו, איפה זה? נפתחים בראשית פרק 24, פסוק 2. וישביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ אשר לא תיקח. אוקיי? למה הוא ביקש ממנו לשים את היד מתחת לירך שלו? מה הירך הזאת בעצם אומרת? שים את ידך זה ידך, נכון? שים את היד שלך מתחת לירך אותו דבר אמר גם יעקב, אוקיי? ימי ישראל למות, ויקרא לבנו יוסף, ויאמר לו, אם נא מצאתי חן בעיניך, שים נא ידך תחת ירכי, ועשית עמדי חסד ואמת. אל נא תגברני במצרים. עכשיו, מה בעצם שימת היד תחת היכף מציין? למה אנחנו עושים באמת ככה? למה? אה, למה? זו שאלה טובה, שאלה חשובה מאוד. מכיוון שהאמת היא, החסד, וחייב ללכת ביחד עם אמת, נכון? עכשיו, יוסף יכול לעשות איתו חסד מאוד מאוד גדול, נכון? איזה חסד הוא יכול לעשות איתו? אפילו לבנות לו פירמידה, לעשות לו קבר הכי יפה שיכול להיות, אוקיי? יכול בעצם לתת לו חסד גדול מאוד מאוד, אבל אם זה חסד בלי אמת, אז זה לא שווה, אז מהי האמת? האמת היא שאף פעם אלוהים לא התכוון שבני ישראל ישבו במצרים, נכון? אז מה שבעצם הוא רוצה להגיד לו, זה לא המקום שלנו, אל תתייחס למקום הזה כמגורי קבע. אז הוא אומר לו, שים לה ידך תחת ירכי, עכשיו בשתי מקומות אנחנו רואים שהירך מציינת שבועה. מה? שבועה. כן. <laughs> שבועה, אבל euh, יותר משבועה. בעצם זה מציין סמכות. נכון? סמכות של זה שמבקש. מה היה כל כך מיוחד בירך של יעקב ושל אברהם? מה? כלום. הירך הייתה ירך של בן אדם, אז זה שזה, למשל, אם את היית שמה אה, את השם של, של הבן אדם עם הסמכות, של אברהם, אוקיי? אז היית אומרת, אני שמתי את ידי תחת ירחו של אברהם. אז בעצם היד שלך שאת שמת אותה היא לא תחת ירך דווקא, אלא תחת הסמכות של אברהם בעצמו, נכון? ולמה דווקא מתחת לירך? מה זה אומר ששמת מתחת הירך? למה לא תחת המטשפיץ או תחת הראש? למה דווקא הירך? אז בואי נחקור עוד את העניין של הירך. זה היה סתם הגדרה בקור. אוקיי. אני הולכת לפיזיה. אבל זה יפה פעשיון. נכון. אבל זה גם נוח, נגיד נוח לשבת ככה עם הידיים. מה? בגלל שזה נוח? לא, אבל יש לי איזשהו אקציה, אני בטוחה. יש לי בזה איזשהו אולי, אולי ביטחון. עוד מה? מה? מבחינה סיבלית. כי כשאתה יושב ככה, אתה בטוח שאין איזשהו... אתה מרגיש כזה <מרגיש> שאתה לא רוצה לפגוע מצד אחד כי האדם שלך נכון. אוקיי, נניח שזה נכון, אבל מה שאנחנו מגלים פה בעצם דרך הלינק הזה, דרך הקשר, שירך בעצם, לפי מה שאנחנו ראינו פה, מהווה סמכות בין אדון לשליח, אוקיי? Okay? כאילו נשאו <נסים> עליו ידיים? כן, לא, לא, אבל יש כאן קשר. יעקב לא אמר ליוסף לי, אני אשים את כף ידי מתחת לירך שלך ואתה תשבע לי, נכון? <תמיד, תמיד זה היה בין זה ששולח או זה שמבקש וזה עם הסמכות אברהם ויעקב, נכון? אברהם הוא עם הסמכות הוא מצווה על אליעזר לשים את היד תחת ירחו <תמיד> זאת אומרת שיש לו את הסמכות של אדון, נכון? <תמיד> <תמיד> סמכות של אדון הוא, הוא מצווה עליו בצורה כזאת בצורה של ברורה מאליה שהוא כזה. זאת אומרת, הוא לא מנסה לשכנע את אליעזר שהוא האדון שלו. גם יעקב לא מנסה לשכנע את יוסף שהוא האדון שלו. הוא לא מבקש ממנו את זה כבקשה או כטובה. זאת אומרת, זה כמו שהוא מצווה עליו. שים את הקו הזה, את הקו שלך, עכשיו תשמע מה שקורה. עושה את זה עכשיו, החשיבות של הירך כאן, בעצם היא סמכותית, אבל אה, תשימי לב שיש לה משקל על היד. מה היד? היד זה פועל. זאת אומרת, מה הוא עושה, נכון? Mm -hmm. מה עושים? זו פעילות שאני מבקש ממך. עם כל מה שתעשה בידך, אוקיי, תעשה בכוח שלך, ותעשה. אוקיי, אה, אתה עושה את זה, ב... היד היא פה מסמלת על מה שבן אדם עושה, נכון? הוא אומר, אז אם יש לי את הסמכות שלי, אתה תשים את היד שלך, והסמכות הזאת בעצם, אתה בעצם תעשה את כל מה שאני אגיד לך כאדון. אתה קושר את היד שלך לסמכות הזאת. היא תחת הירך שלי, זאת אומרת, תחת הסמכות שלי. והפועל היוצא של העשייה שלה, יהיה תוצאה של מה שאני אומר לך. אז עכשיו, אם אני אקח את זה להתגלות, ושאנחנו נראה שעל הירך שלו כתוב. אז בעצם אנחנו רואים את הלינק הזה של הסמכות של אדון על הירך שלו, הכוח שלו לצוות על השליחים שלו לעשות את מה שהוא אומר. איפה יכול להיות כתוב כתוב כתוב עליו? איך יכול להיות ש... זה לא סימני. עוד פעם, אני אמרתי לך ש... עם אברהם, לא היה כתוב אברהם על הירך שלו, נכון? לא היה כתוב, אבל... מה שבעצם אנחנו יודעים שזה... כתוב <קדוסי> שכתוב. כן, כן. כדי לה, להגיד שהוא בעצם אה, אה, הסמכות שאנחנו לומדים עליה בתנ״ך, על אדון ועבד, שניבטת מהעובדה שאברהם הוא כזה, ויעקב הוא כזה, אוקיי? לישוע יש את אותה סמכות של אדון, אוקיי? אבל הוא מלך מלכי המלכים, אה, אז יש לו את הסמכות, ומה וה... שאני רוצה להגיד שהירך היא פשוט המקום בגוף שמראה לנו בתנ״ך, יחסים בין אדון לעבד, אוקיי? שאברה... אז הירך פה היא של ישוע כמו שהירך היא של אברהם. מבינה מה אני אומר? כן, אבל פשוט אני מנסה לתאר איך יוכל להראה את זה, אוקיי? אז איך הוא ראה ש... נגיד כתוב לה ילך על הירך? מבחינה ויטואלית איך הוא ראה את זה? זה חזון. בוא נגיד לך איך הוא רואה את זה ככה ואז יוצא לו פלאש של תמונה של הירך שלו עם שכתוב עליו. זה לא בעיה, אלוהים יכול לעשות אנחנו לא, לא כתוב איך הוא ראה את החזון, אבל אם תסתכלי בהתגלות, על הפרטי פרטים של הפרטי פרטים של הפרטי פרטים, הדברים שהתגלו ליוחנן, התגלו לו מבחינה רוחנית, ויזואלית, אבל רוחנית, שהם נצרבו אצלו. זה לא סתם ראיתי, ואו, מה היה, תראה לי עוד פעם, שכחתי או דברים כאלה. ברור. זה לא, זה לא, זה מה שבעצם הוא ראה, מה, ש... מה שכתוב זה בדיוק מה שהוא ראה. בדיוק, והשאלה איך הוא ראה, שאלית אלן וייט, איך היו החזונות שלה, אני לא יודע, אבל, אבל מה שאני יכול להגיד, שחזונות מאלוהים חייבים להיות מדויקים, וכשהאדם שרואה אותם לא מתבלבל, למה אלוהים הוא אלוהי תקשורת? הוא לא ייתן איזשהו חזון שאת לא תדעי מה הוא הראה לך, למשל הוא לא יראה לך עץ אה, אה, עם תפוזים, ואתה תבוא ותגיד לי רגע, זה התפוזים או בעצם זה הדובדבנים? עד, אולי זה התפוחים בעצם, אין מצב כזה, <laughs> אין, אין מצב <laughs> כזה. כן, <laughs> לא, אבל לא, בסדר, אני חושבת, זה לא כזה מתנהל. לא, לא, זה מה שאני רוצה להגיד, שהשם שכתוב לו על הירך זה משהו שהוא רע. <laughs> כל מה שהוא כתוב פה זה משהו שהוא רע. ואם תשימי לב לפרטי פרטים של הדרך שהוא מתאר את התגלות, אז uh, רואים שזה אלוהים. טוב, אז זה בעצם, איך משה זכר את כל התורה שלו, <laughs> הוא בא וסיפר לנו את כל מה שאלוהג אמר, מה הוא ג'יניוס, זוכר את כל הדברים האלה בעל פה? איך? זה, זה נס, זה כוח אלוהי, <laughs> שהוא פשוט, יכול לעשות את הדבר הזה. <laughs> יש לו את הלב, יש לו את הרצון לכב... ל... לשרת, ואלוהים נותן לו את היכולת לעשות את זה. אוקיי, <laughs> okay, ו... אז בעצם פה, זו סמכות של זה האמת שלו. והבגדים זה הצדק, אז אחרי זה צדק. והצבע של הבגד, שהוא טבול בדם, בעצם זה הפועל שלו, מה שהוא yeah. עשה, אוקיי? הצדקה שלו, אבל היא, היא בפועל, היא אמיתית. זה לא, לא מה שהוא התכוון לעשות, זה מה שבאמת הוא עשה. אתה מה אני אומר? זה, זה כאילו תכלס בשטח, זה מה שקרה. זה תוצאה. אם לפני זה הוא היה עם בגדים לבנים, הפעם זה עם בגד עבול זה בדם שמראה שכבר העניין הסתיים, הוא כבר עשה, הוא קרב על המזבח, אוקיי? בגלל זה זה צבע אדום, בגלל זה זה דם. יש לנו חצי שעה עכשיו עד שהם יביאו לא, אבל תשאלי לי עוד, יש יש לי עוד, יש לי עוד, יש לי עוד, יש לי עוד, יש לי עוד, יש לי עוד, יש על הסמכות של אלוהים דיברנו. לפני זה? אצלנו. לפני זה? גת היין? רבות, בגד או מבין דם. מפיו יוצאת חרב חדה להכות הוא יירעם בשבט ברזל, הוא דורך את גת היין של גרון אף אלוהי צבעות. שהוא שופט בעצם. זה היה משהו בכיוון של... הוא אומר משהו והוא מתכוון לאיזשהו מיטב ספציפי יותר לא ספציפי אבל לאיזשהו חלק, אוקיי אני אגיד לך למה אני מתכוון בקיצור אז נכון איפה שכתוב שאתה עובר את עברכם וישראל ועד עצמכם? אה כן כן איפה זה כתוב? זה למשל לא במטי 5, מ-43, מפסוק 43. אז אני חושבת ש... שזה ממש בפרוטקסט, זאת אומרת, נגיד, על, על ה... אתה יכול להראות לי את המקום הזה שכתוב על החרב? אמר לה לקנות חרב? זה נושא מאוד רלוונטי מהאוהדאי. ואני עוד לא סגרה. קודם כל הוא אמר בעצמו, שאל תחשבו כי באתי שלום בארץ, לא באתי שלום כי היא טוב, אבל זה לא משהו אבל גם... כן, לוקאס 22. כי הם לא השתמשו בחלק. זה לא שהם קנו. אבל את לא יכולה להגיד שלא השתמש. את לא יכולה להגיד את זה כי זה לא נכון. אבל אם הוא לא היה משתמש הוא לא היה מת. תקשיבי, אני רק... אמרת שלא השתמש, אני אמרתי כן השתמש. אז הוא השתמש, אבל אם הוא לא היה משתמש, זה לא היה בן. מי לא היה בן? הוא לא בן. נכון. גם הוא לא היה משתמש, לא היה בן. נכון. בסדר, אז מה? מה הקשר? אבל הוא כן השתמש. אני לא שובר את הראש שלי יותר מדי, אני רק קורא בעצמי שאומר, אמר לא, אין לי עמדה לשמוע. לכן היא אלקוט, מי שלא תשיג ידו, ימכור את בגנוב יקנה, לא חרב. איפה זה? 22 פסוק 36. אני לא אומר שישוע היה מלחמתי, אני רק אומר שלא, לא מוצא ב, ב, בברית החדשה מקום ששם מצוין שאנשים שאוחזים בחרב, הם, הם, הם כאילו יש עליהם ביקורת שהם עושים, אין. למשל יוחנן, היה לו ביקורת על אנשי הצבא, לא על זה שהם נלחמו. אלא זה שהם להסתפק במשכורת שלהם. מה? מתי לא מכירה את זה? צריך יוחנן בבקשה, פרק א' מיד. לא, לא, זה לא פה. לא פה, לוקאס. לוקאס, לוקאס, מה לעשות? לוקאס. אלוהי ישראל. אוקיי. אוקיי. בג' פסוק 14. כמה אנשי צבא שאלו אותו ואנחנו מה נעשה, אמר להם אל תעשקו איש, אל תגזלו, והסתפקו במסכונותיכם. אין פה טענה נגד אנשי צבא שהם משרתים בצבא. גם ישוע שהוא דיבר עם אנשי צבא, רומאים, הוא לא יצא נגדם העובדה שהם משרתים בצבא, אף פעם, אלא הדרך של החיים שלהם, למשל קורנליוס, הוא היה איש צבא. אבל בכל זאת מתאר אותו כאדם איש חסיד, צדיק, אהוב על העם. Mm -hmm. הוא היה איש צבא. מה שאני רוצה להגיד שהברית החדשה היא לא מסתכלת על שירות צבאי במבט עקום. זה, אני לא מוצא את זה, אני מוצא שהיא על אופי האדם. אבל לא כמקצוע איש צבא, כי עצמו הוא, הוא לא מקובל על, על הברית החדשה. כמקצוע. יכול להיות איש צבא שהולך בדרך של אלוהים, יכול להיות okay. איש צבא שהולך בדרך של השטן. את מבינה? אז מה, ש, מה שאני אומר שהמקצוע הזה עצמו בברית החדשה הוא לא מאוס, okay. אלא הוא מקצוע כל מקצוע אחר. אתה מוכס, אז אל תיקח מיסים יותר ממה שאתה צריך לקבל. אתה איש צבא, תסתפק במשכורת שלך. אוקיי. Okay. אז טוב, יש פסוק שאומר... טוב, לא, אין לי עמדה עדיין, יש לי עמדה שיותר מתקרבת, אני אגיד לך אחר כך, אפילו למשך יותר. אבל, היא לא סגורה לגמרי, אני רוצה לראות את הפרקס. הפסוק ההוא שכתוב, שמי שיוקח חרב, לימד בחרב. אני רוצה לראות את אוקיי, אז בואו עבורי לי. איזה תוכנה זה? אני צריכה לראות את זה רגע. אוקיי, זה במתי 26, פסוק 52. נו זה, זה אותו, זה אחד מהאנשים שהיו עם ישוע, זה היה כיפה. שלח ידו ושלח את חרבו, ובהכותו את עבד הכהן הגדול קיצץ את אוזנו. אמר אליו ישוע, השב חרפך אל מקומה, כי כל האוחזים בחרב, בחרב יאומתי. Okay? עכשיו תמשיכי לקרוא. לא, לא עוצרים, נכון? שמא חושב אתה שאינני יכול לבקש מאבי, ומיד ימציא לי יותר משני מעשר לגיונות מלאכים? אבל כיצד יתקיימו דברי הכתובים שכך צריך להיות? בקיצור, מה שישוע רוצה להראות כאן בעצם זה שכיפה לא צריך להגן עליו, עליו, במקרה הזה, ספציפי על נכון? כן, שיהיו מקדשים שהוא כן הגן עליו. בקשר לאיזה מקדש? שהיה במקדש, ואז התלמידים עצמם. עצרו את מי? כשאני חושבת שזה היה ככה שהם מלצו שהוא ככה חלף ביניהם, הלכנו אה, אבל זה לא, אף אחד לא עצר שום דבר, הוא פשוט נעלם מעיניהם התלמידים לא, אף פעם לא, אף פעם ישועה לא קיבל הגנה מהתלמידים שלו, אף פעם הוא לא היה להגנה מהתלמידים אם ישועה היה זקוק להגנה מאנוש אם זה היה ככה, אז זה היה מההרתעה, אבל לא בגלל שהוא ביקש או... נכון. לא, אבל זה לא התלמידים שלו, נדמה לי שזה היה המון העם שהם לא נתנו לזה אליו. כי עדיין לא הגיעה שעתו. נדמה לי שזה נמצא ביוחנן. מה? עכשיו? זה היה במאטי 2652. אמרו לו האם, האם, האם מישהו ש... האם מישהו יעשה יותר ניסים מאשר עשה האדם הזה? מאשר... כן. אז נראה... זה היה כשהוא את השולחנות של החלטונים. לא, לא, זה לא היה. לא, אם זה היה... לא, זה לא היה. אבל <small> <small> אז ביקשו לתפוס אותו, אך איש לא שלח בו יד, כי עוד לא הגיעה שעתו. יוחנן זין? גם, גם יוחנן זין, פרק ע', אה, פסוק שלושים, וגם פסוק ארבעים כמה מהם רצו לתפוס אותו, אך איש לא שלח בו יד? כן, אבל היה איזה פעם שעושה החיילים שם. ‫למה שאתם מנהים שלו? ‫טוב, בכל זאת, למה הרומן, ‫כל מי ששולח, ‫יחז וחרב ימות מוסרות? <נכון>, נכון, כי זה לא, כי הוא מדבר פה על... על הדרך של המאמין בחיים שלו בקשר לישועה. אתה לא תצליח אה, לשרוד בעולם הזה באמצעות חרב. זה לא מה שאתה... הוא לא, הוא לא, הוא לא טוען בעצם שהאחיזה בחרב היא אה, משהו שהוא לא מקבל, כי אחרת הוא לא אומר להם לעשות את זה. מה שהוא אומר שזה לא יושיע כי לא בחרב ובחנית יאשיע אדוניי. זה מה שדוד אמר לזה, נכון? לגוליית. נכון או לא? לא או זוכרת. את... נכון? את לא זוכרת? לא זוכרת. <coughs> <coughs> כי לא בחרב ובחנית יאשיע אדוניי. <coughs> דוד אמר לגוליית. <coughs> וידעו כל העם הזה, כי לא בחרב ובחנית יאשיע אדוניי. זה החרב עצמה, וגם לא הסוס, כן, לא בסוס. לא נכון, גם לא בכידון. <coughs> אוקיי? Okay, אז uh, זה קשור לישועה בעצם. אתה לא תצליח בעצם להתגבר על הרודפים שלך באמצעות חרב, אם אלוהים לא אוקיי? Okay? זה, זה, זה במילים אחרות. והחרב um, פה היא בעצם מטאפורה לכוח אנושי. מי שיאכז בחרב יאבד בה. למה הוא לנו? הוא אמר את זה בעצמו, <laughs> כי היה לא צריך להתקיים נבוא. כן, אבל... יש... נבואה. כן, שאם פשיעים נמנע, בסדר, למה הנבואה הזאת הייתה? יש סיבה לזה. מי תראי, הדרך כאן שישוע מדבר לחיפה בעצם קשורה לאירוע עצמו. לאירוע עצמו. להגן על ישוע בחרב. זה גם הגיע כבר שעתו, אז כשלא צריך, אז לא צריך אני. אבל גם לא כתוב איזשהו מקום אחר שהוא משתמש בחרב הזה. איפה הוא לא, אחד התלמידים? לא. לא, לא כתוב ש... אז למה הוא אמר לנו את זה? הסיבה נמצאת פה. <laughs> ויאמר אליהם מי אשר נוצרו, ישראלו עמו וכן ירקו, מי שתשיג ידו ימכור גם את כבדו ויקנה לו חרב. כי, אוקיי? Okay, כי, אני אומר לכם, כי יקום אשר כתוב עליי ואת פושעים נמנע, כי כל הכתוב עליי יקום אטומו. זה לוקאס 22-36. ויאמרו אדוננו, הנה פה איתנו חרבות שתיים. ויאמר אליהם, רב לנו. מ-36 עד 39 עד 38. איפה הסיבה? אני לא מבינה למה הייתה את הנברא הזאת. איפה שהיא נמנה זה היה קשור למשהו אחר, לאיזשהו אומן ש... כשאני אקים את המקדש הזה, כשאני לא זוכר, אני אקים את המקדש בשלושה ימים, אני אגיד, זה אפשר להגיד אם פושעים נמנע. לא, מה הקשר? למה? כי זה פשע כביכול. לא. אם פושעים נמנע זה יכול להיות עם שני האנשים שהוא נצלב לידם, באמצע. נכון. נכון? כי איזה פושעים נמנע. זאת, זאת אומרת, הוא יהיה קשור אליהם, שהם שלושתם היו באותו צליבה. אוקיי? וגם בעובדה שהוא קבע, שאלה שהולכים עם חרב, בזמן ההוא, שהם לא חיילים, מה הם היו? פושעים, נכון? דייג לא הולך עם חרב. הכיפה וכל החבר'ה היו דייגים, נכון? הם היו צריכים למכור ולקנות חרבות. זה מה שהוא אמר להם. חרב. <laughs> זה מה שהוא אמר להם, מי שיש לו זה, ייקח אותו איתו ויאלקוד, מי שאשר לו תשיג ידו, ימכור גם את... אני לא מבינה גם בכלל את זה, אתה טופה אומר, מי שאין לו, שימכור ויקנה. ואז הם אומרים, יש לנו שתיים, ואיזה זמן די, מספיק. קודם אמרת, שלכולם יהיה כביכול, ועכשיו רק... איפה את כבר אומר... הוא ממליץ, הוא לא מכריח. הוא אומר בעצם, עכשיו תשימי לב, אוקיי, בואי, בואי נקרא הלאה. מי עוד אמר את זה? תקראי בפסוק 52. ויאמר יהושע על ראשי הקוהנים ושרי ההיכל, הבאים עליו על הפריץ יצאתם בחרבות ובמטות? יום יום הייתי עמכם באחד ולא שלחתם לי יד, אחזות נחמום ממשלת החושך. אוקיי? Okay? אז מה בעצם הוא אומר להם? ישוע אמר לתלמידים שלו עכשיו, אחרי שאני הולך, עכשיו אתם תהיו במצב מלחמתי, מצב חושך. אלה באים אליי בחרבות, okay? אתם נמצאים באותו מצב. זה, זה המצב, פשוט, אתם חיים בעולם הזה, עולם של חושך. הוא אמר גם להם, כאילו הדרך שהם בעצם באו לטפל בו, איך הם באו לטפל בו. קראנו פסוק 52. לוקאס, השפה כל כך מבולדנת, שפה ארצאית. ויש עוד איזה פסוק, שאומר שעכשיו זה זמן החושך, תתהיו בשקף. פנה ישוע לראשי הכוהנים וקציני המקדש ואמר כמו על שודד יצאתם בחרבות ובמקלות יום יום הייתי עמכם המקדש ולא שלחתם יד אלא שזאת שעתכם ושעת שלטון החושם אז מתי שהגיעה שעתו ללכת אז גם הגיעה עכשיו שעתם בסדר אבל איזה. אמר להם אבל כעת מי שיש לו ארנק ייקח נאותו אבל עוד פעם בוא ניקח את זה לקונטקסט הקודם הוא, איך, איך הגיע לזה, לפסוק שלושים הוא אמר להם השיב ישוע אני אומר לך כיפה לא זה, לא, זה הוסיף ושאל אותם פסוק שלושים כאשר שלחתי אתכם בלי ארנק ותרמיל ונעליים האם חסרתם דבר? לא השירו, לא חסרנו כלום ואז הוא אומר להם אבל כעת מי שיש לו ארנק ייקח אותו. קודם הוא לא לקח, נכון? זהו, קודם לא לקחתם ועכשיו כן. וגם את התרמיל. תרמיל לקחתם לפני זה לא. עכשיו כן תיקחו תרמיל. מי שאין לו חרב שימכור את בגדו ויקנה. אומר אני לכם צריך שימלא בי הכתוב הזה ואת פה שימנע. ואומנם מה שמכוון אליי הולך ונשלם. אמרו התלמידים אדוננו הנה שתי חרבות פה. אמר להם די עכשיו, אל תעשי את הקשר שלדוגמה, אמרו לו, יש לנו פה שתי חורבות, מספיק, אבל לגבי אלה שהוא דיבר אליהם, שהוא אמר להם, תקנו, הוא לא, הוא לא אמר להם, איפה העולנק שלכם, איפה התרביל שלכם, אין לנו, נכון? אז בעצם זה משהו שהם היו צריכים לעשות בעתיד, לא משהו שהיה להם באותו רגע. שימי לב, הוא אומר להם כאן, ‫לעכשיו שאתה היה מספיק. ‫-עכשיו זה מספיק לנו. טוב. ‫יש לכם את זה, יש לנו את החרבות. ‫אדוננו, אם יש שתי חרבות פה, ‫אמר להם די. בסדר. ‫אבל תשימי לב שכלי נשק זה... ‫עוד פעם, את... תשימי לב ‫לניואנסים הקטנים, ‫לאווירה, לאטמוספירה. ‫את שמה לב שפה ישוע הוא נגד חרבות? ‫במה מדבר ואיפה הוא לא, יצא? לא, לא, לא אני לא, לא אומרת... ‫בלי קשר אני רוצה להבין בכלל. למה הוא קודם אמר להם על, על החלבות הזמן הפרשך? אוקיי, הבנתי, הבנתי את הקטע הזה, שאלת אותנו לבינתיים, בסדר. כן, אמר להם די. יש לנו עכשיו שני חלבות. לא, אמר, אבל חלוות. כעת, הוא אמר כעת מי שיש לו, שייקח מיקלו. כעת זה מעכשיו והלאה. כעת זה לא... איך עכשיו הם יקלו? זה היה חושך. זה היה בערב בל הלילה, במקום ההוא, החנויות היו סגורות. איך, איך כעת? אוקיי. כעת זה מעכשיו. עכשיו, זאת אומרת, לא, לא, רגע, רגע, הנה עכשיו אני אוכיח לך את זה. אבל כעת מתייחס למה שקרה לפני זה. מה שהיה ומה שעכשיו, אוקיי? מה שהיה, אתם הלכתם בלי תרמיל ובלי ארנק, אבל עכשיו, את שמה זה, זה מתייחס למה, של תקופות זמן שונות. עד עכשיו, ומעכשיו ככה. עד עכשיו הייתם ככה, ומעכשיו זה ככה. זה מה שהוא אומר פה. כאשר שלחתי אתכם, מתי? נדבר בלשון okay. העבר. כאשר שלחתי אתכם בלי ארנק ותרמיל בנעליים, האם חסרתם דבר? לא חסרנו כלום, אמר להם, אבל כעת. זאת אומרת, מעכשיו. Mm -hmm. עכשיו שאני אשלח אתכם, מי שיש לו ארנק, שייקח אותו. מי שאין לו, אה, יש לו תרמיל, שייקח את התרמיל. Okay. מי שאין לו חרב, שימכור את בגנו, יש איזה פסוק? ש... שאומר שעכשיו יכול להיות שיש מישהו ש... כי אין להם מפתחות. לא, אצלי ל... לא על שקט. אנא, מנסה להתקשר אליי. אז, אוקיי. אז יש כזה פסוק שאומר שמי שאין לו מפתחות... מי שאין לו... מי ש... שעכשיו הגיע זמן החושך, הוא צריך להיות בשקט? נו, יש פסוק כזה, זה היה בפרזל של היה במה? בפרזל של אוקיי. רק הפסוק היחיד שהיה שם? לא, אבל... אני לא הייתי מסתמך על תרגומים להגדיל. אני הייתי מסתכל על העברית טובה. בסדר, לא, הם פשוט הזכירו שם את הפסוק הזה, זה לא מה שאני אומרת. כן. אז הגיע זמן החושך, אז צריך להיות בשקט. משהו כזה. אוקיי, בסדר, אבל צריך לדעת את המילים, אני לא יכול להגיד לך לכתוב את זה עכשיו, צריך להיות בשקט בתנ"ך, כי זה לא יוצא מזה שום דבר. ואיזה נביאים, מה... בנביאים הקטנים זה היה. יואל אולי, או בקטנים היותר גדולים אולי, לא יודע. אם הייתי יכולה להגיד לי אחת מהמילים שכתובות שם לפחות. חושך. אוקיי, כושך חוסר. כושך יואל יום חושך ואפלה יום ענן וערפל רגע אבל יש עוד לא רק זה יום אדוני וחושך רואה מתאבים את יום אדוני למה זה לכם יום ה' הוא יום חושך, הוא חושך ולא אור. לא, לא, לא. הלא חושך יום ה' ולא אור, ואפל ולא נוגה לו. אוקיי? אה, נחמיה? לא, יום, לא, נחמיה. לא. יום עברה היום ההוא, יום צרה ומצוקה, יום שואה ומשואה, יום חושך ואפלה, יום ענן וערפל. צפניה, 1, 15. יום שופר ותרועה להרים המצורות. מה עושה? קרוב יום ה' הגדול, קרוב לא, לא, זה, לא זה זמן החושך. דבר, זמן החושך זה, זמן זה לא זה לא זמן זה זמן... היה כתוב שם שהגיע... אוף. למה דווקא חושך? רעה אולי זמן אולי אפלה אולי? פוטנציה אפלה או חושך ואפלה בכל ארץ מצרים זה לא... A. Quel Quel